Bai, gaur gaztetxoak jarriko ditugu kazetari lanetan, izan ere, geltokiko eskolako ikasleak anega barain aktorearekin izan baitira berarekin mintzatzeko aukera izan dute, eta egindako elkarrizketaren pasarte baten zutea proposatzen dizuegu. Ona, ikaslek prestaturikoa aitzibertsapirain lankidearekin. Hane gabarain, betokiko eskola. Mila bederatxireun teiruro gehi Urtean, jaio zen hane gabarain. Donostian gaur egun euskal aktore ezaguna. Da. Lan asko egindu euskal herrian eta baita espainera. Euskal telebistan bi eta bat jaun eta jabe eta mi, mi kerido kilkuaski teleezailetan parte hartu izan du. Pelikula aldiz ama baino gehiago dira ingin dituenak oso ezaguna egin den loreak adibidez. Une honetan antena iru telebistan kateko ahia abajo egiten ari da. Ane garberen eskerrik asko gure eskolara etortzeagatik. Dani esker. Asmatu dezute bete betian. Oso ondo 15 pelikula izan dezute asko irutze sai baina ez ditute noiz kontatu baina hori igual kontatzen baditugu kortoak eta eta luzemetrailak eta pala bat izango da. Bai. Baina bueno, bai bai, 15 sola asko bezala, baina izango da. Osea ke dena ondo. Dena primeran. Nola hasi zineen aktore lanetan? Aktore lanetan, nira, ni hasi nitzan eskolan, ba, azaki, ba, mairu, amala urte nituela, o igualpizkake joan, igualamabozian. Ba, e, Antzerkia egitea genuen, eta nik deskubritu nuen, hori ba, asko gustatzen zitzai zitzaidala. Eta orduan, ja ikasketak bukatu nituenian, ba, sartu nitzan e, antzerki eskolan. Baina hau da orain dela 21 urte eta eskolan egin dut nik asketak eta eta mm, arrezkero ba lanean ibili naiz aktore moduan txikietatik zenikien aktore izango zinela ba jakin jakinez baino begira nere gure etxean danak oso teatreroa gea Nire nere aita ere nahiko hae, oso antzerkizalea san Gero nere ama ere ba, bueno, ba, berak ere parte hartzezun, ba, bera pasai, pasai herrikoa da, eta orduan bagaztetan bueno, ba, ere parte hartzezun, han egiten ziren antzerki guzitan, eta zarzuela tan, eta bueno, ba, beti kantatzen, eta beti... Eta orduan, ba, piskabat, familia, familitik datorkigu zen hori. Eta orduan, ba, txiki nik eksan janean gurasoi, eta antzerkiak inainuela, ba, etzitzaien bat e, harri-garria iruditu, irutu, iruditu zitzaien, Normalena. <risa> ba, beste batzuk, ba, nire garaian gainek, aro, aspaldi aspaldi pentsa hoben da 50 urte. Ba, ni bezelakoei, ba, kontatu eta gurasoek eta esate zuten, baina nola ingo desuan zerkilla, baina horrek ez du etorkizuni nik, hori ez da karrera serio bat, hori, baina noretzean berriz, ba, normal normala iruditu zitzaien. Urteak daramatzu aktore lanetan. Gauzak asko aldatu dira hiera garaile tatik? Ba bai, bai, bai. Bueno, ni hasi nian, gar ni Euskal Herrian hasi nitzan eta ordun oraindik antzerkia egitea ezan oraindik profesionala etzeon, profesionalik. Profesio moduan kasinoretzan dedikatzen horretara. Ta ordun guk nere generazioko jendeak sortu genun profesional moduan ibiltzea, ez e, antzerkegintzan eta suerte auki ok genun. Eta ordun ba eratu zian konpainia asko eta bueno ba, horretan aritu ginian urte asko eta gero se da guk lana egiten genun beti taldean, es ba guk egiten genuen dana, estenografia montatu, desmontatu, kargatu, deskargatu, jantziak egin, e, dana denon artean egiten genuen. Ba moduan talde gisa Eta gero hori ba, aldatzen joan da, ba, ja, bakoitzak bere ba, estenografia egiten dutenak ba, hori bakarrik egiten dute, eta aktore direnak ba, aktuatu bakarrik egiten dute, antzerki, antzerkia bakarrik egiten dute, musika egiten dutenak ba, musika bakarrik egiten dute. Baina gero zer gertatu da, ba, krizia etorri dela. Eta hor duen, ba, kriziaarekin berriro, hasiria ba, taldeak eratzen. Eta berriro ere, ba, bultatu gea pixkat talde lan egiten.